întărșipe pământ, Preotul Valeriu din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții aduce pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu programul 234. Am spus pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, deoarece tematica acestor programe este constituită din meditații asupra Sfântului Cuvânt al Lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, luate verset cu verset. Lucrarea aceasta aparține preotului Nicuriță, iar împărțirea acestui material pe lecțiuni de maniera cerii la care ascultați azi aparține studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. În introducerea lecțiunii de astăzi, cât cea următoarelor trei, am ales să folosesc o ilustrație versificată a ceea ce ar putea însemna cerul pentru unii creștini lumești dacă ar ajunge acolo. Poezia aceasta este foarte hazlie, dar nu mai puțin valoroasă din perspectiva subiectului pe care îl tratează. Vă îndemn așadar, iubiști ascultători, să luați aminte la subiectul acesta. Titlul poeziei este... Ce-ar fi raiul pentru unii? Și începe astfel. Tot vorbind cu un om odată despre cer de veșnicie, de cerească împărăție care e gata doar să vie, îi spuneam eu că e dată celui care aici în viață slujește pe Dumnezeu, cunoaște pe Fiul Său și îi place ce se face sus acolo în ceea cetate. Dar el zise, nu pot oare să trăiesc aici sub soare, cum îmi place, cum îmi tună, nu mă închef și voie bună, iar când fiva să plătesc și eu cel tribut obștesc, îngerii cei buni să vină și în straie de lumină să mă ducă, să mă poarte dincolo de sori și stele și de abisurile albastre în splendorile acele? Doamne! Mă rugam în mine eu atunci ca Neemia. Omulista nu pricepe nici de cum cei veșnicia. Lasă-mă să-l sus acum la tine în cer, să vadă că o umblare după cele trecătoare schimbă cerul în închisoare. Și cât ai clipi-mă și pomeni pe străzile acele cum nu-s alte cele, noi n-avem limbaj pentru acel miraj, nici minți să priceapă cei slava cerească. Deci, precum v-am spus, iată-ne în Cum priveam mirați și extaziați, iată un grup care se plictisea tare. Să ne fie cu iertare însă cer și plictiseală, și cum ai învârti o nu iese la socoteală. Ne privirăm reciproc și ne-am înțeles pe loc să întrebăm ca să aflăm. Uh, nu te supăra, zic eu, unui a plictisit greu. Cum se poate face oare când conjura de atâta măreție și splendoare să fii totuși plictisit, abătut, nemulțumit? Sau tu nu ești credincios și nu-l cunoști pe Hristos? Omul mi spuse intrigat, bas creștin cu adevărat, ce să zic, și eu mergeam pe pământ când mă aflam să mă închin la adunare, de și eu ca fiecare, dar vezi când mă aflam pe tera, aveam o videocamera, mai vedeam documentare, lucruri vești din lumea mare, aici, toată ziulica, doar Cristos și-a iar eu zise altul tare, nu lipseam de la închinare, dar când mă întorceam acasă și stăteam la prânz la masă, mă mai relaxam cumva cu un film, cu altceva, aici însă nu-i decât închinare și atât. Da, așa-i, răspuns un ins, nici eu nu m-am dat în vins duhului de adormire să nu merg la împărtășire, dar având televizor mă împărtășeam de zor și cu vești din lumea mare. Ce partid este mai tare, ce-a furat Nea Ceaușescu, cum înșeală Iliescu, mai nițică bășcărie de Clinton și a lui soție, care se mai războiesc, câți mai mor, câți mai trăiesc da îl completă cu foc unul mai de primijloc eu vedeam programe bune cum arheologia nume dovedeau din săpături pe Hristosul din scripturi căci să mi fie cu iertare însă slujba de arătare îmi fusese dată mie Traiul meu fiind solie, dar fiind preocupat cu ce alții au săpat, n-am putut citi mereu cuvântul lui Dumnezeu. Da, a scris psalmistul el că-i ferice de acel care cugetă mereu la legea lui Dumnezeu, dar el de ciobănaș, noi băieți de la oraș, Ciobănaș la vremea sa n-avea videocamera. Astăzi Biblia nu mai are dovezi prea convingătoare, de-aia adunam date din televizor. Iar un altul, mai firav, și la vorbă cam gângat, zise, în da televizorul mi-a fost mie profesorul, că stăteam în America, dar engleză ioc Zice Biblia așa că dacă vei căuta întâi sfânta împărăție, celelalte o să-ți vie, dar nu scrie că-ți va da ca să știi și engleza. E adevărat, puteam." Dar numai dacă voiam să o învăț mergând la școală, însă asta da în că în engleză ai doar pretextul, însă de fapt subiectul mai puteam și eu vedea cum trăiește și lumea, mai un film, mai o reclamă, mai un tânăr, mai o damă de copii, mă îngrijeam căci atunci când învățam cu actori din ceea care... N-aveau timp nici de îmbrăcare, pe copii adormeam bine, trăgeam ușa după mine, nici pe Duhul Sfânt n-aveam cu mine când învățam. Și cu acestea fiind spuse, omul nostru se duse să-și cate de plictiseală. Iubiți ascultători, adevărul este că nimeni din cei care sunt în împărăția lui Satan și care nu s-au născut din nou în împărăția lui Dumnezeu, nu pot să meargă în cer. Nu știm noi povestea lui Ivan Turbincă? Nu i-a oprit nimeni intrarea în cer, dar pentru simplu motiv că nu se găsea în cer nimic din cele în care își avea el păcerea, a renunțat la cer în favoarea iadului. Facă Domnul Dumnezeu să înțelegem bine că dacă nu ne naștem din nou din natură de vină a lui Dumnezeu, obișnuiți cu lucrurile sfințeniei lui Dumnezeu și cu el însuși, nu vom putea pătrunde niciodată în raiul fericit, chiar dacă am avea o duzină de preoți la capul nostru când suntem în coștiug și ar spune lui Dumnezeu, căci chiar dacă Dumnezeu ar vrea să ne ducă în cer, niciodată nu o să stăm acolo pentru că nu ne putem găsi plăcerea în cele pe care le-am desprețuit pe pământ. Doamne Tatăl nostru ceresc, ajută-ne și astăzi să înțelegem acest adevăr mai bine și să ne predăm ție primindu pe Domnul Isus Hristos. Amin. Cei viața ta? E o cu care scrime mereu pe drum și apoi la Cap tablița, nu se mai șterge nici de cum. Haideți ascultător să ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 40 din Matei, capitolul 26, care astfel găsuiește. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru. Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, adresate grupului de ucenici care l-au însoțit în grădina Ghețimanii, acolo unde el a câștigat lupta ce urma să se consume la calvar. Între multele dureri pe care le-a suferit Domnul Isus a fost și durerea pe care i-au pricinuit-o ucenicii săi. El rugase pe cei trei ucenici iubiți, să rămână cu el în lupta cea grea și, prin dragostea lor, să-i fie de ajutor. Dar întorcându-se la ei cu nădejdea ca, prin credințeșia lor înțeleaptă, să se întărească, i-a găsit dormind. O poveste spune că o păsărică și-ar fi căpătat culoarea roșie în chipul următor. Când a fost dus Domnul Isus spre Golgota, păsărica a cigulit din zbor un spin din coroana pe care o purta el. Din rana făcută de spin, a sânge și a pătat pieptul păsăricii. De atunci, i poartă o pată roșie pe piept, în amintirea suferințelor Domnului Isus din acea zi. Firește că povestea rămâne tot poveste, dar, vedeți, putem trage din ea o învățătură. În acea noapte, ucenicii puteau să ajute pe Domnul Isus, nu smulgând un spin, ci prin iubirea lor, prin participarea lor la momentele grele și solemne prin care trecea el. Ei însă au pierdut acest prilej și astfel i-au făcut drumul tot mai greu. Cât de grea ți se pare suferința prin care treci, când vezi pe cei din jurul tău și mai ales pe cei mai apropiați stând nepăsători și ocupându-se cu altceva. Chiar dacă nu poți face altceva pentru alinarea durerii, dar faptul că stai treaz și atent la cel care sufere, este o mare mângâiere și întărire pentru el. Domnul Isus îi găsește pe toți dormind, dar, vedeți, îi spune numai lui Petru. Câtă gingășie este și cu ocazia aceasta în purtarea lui. El nu vrea să-i supere, ci le atrage delicat atenția. Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine?" În grecește, în loc de ceas, este cuvântul oraios, adică oră, și înseamnă întâlmăcire, vremea înfloririi. În Septuaginta, adesea este folosit cuvântul acesta pentru a arăta timpul. Etimologia cuvântului ne dă de gândit că fiecare oră este o nouă posibilitate de înflorire și cu atât mai mult cu cât petreci împreună cu Isus. Nepăsarea față de persoana Domnului Isus și față de lucrarea Lui este o stare grea și duce la mari păcate. Cât de mult se bucură Dumnezeu când ne vede atenți și interesați față de El și de lucrarea Lui, chiar dacă nu facem poate mare lucru. Se spune că atunci când trupele romane au intrat în Ierusalim și au pătruns în templu ca să omoare și pe cei de acolo, preoții de la templu își vedeau mai departe de treabă, ca și cum n-ar fi fost niciun atac împotriva Ierusalimului. De asemenea se istorișește despre un tânăr care ținea vasul cu cărbuni împăratului Alexandru când acesta aducea jertfă. Un cărbune din acel vas i-a căzut tânărului pe braț, dar el l-a lăsat acolo să-l ardă și n-a strigat ca nu cumva prin strigarea lui să tulbure slujba religioasă. Astfel de pilde ne rușinează pe noi creștinii când nu prețuim cum se cuvine strângerea noastră la oaltă. În loc ca fiecare să fie cu luare aminte, unul se uită într-o parte, altul într-alta, ca să vadă pe orice nou venit. Chiar când citim cuvântul lui Dumnezeu acasă, cât de repede ne zboare gândurile în altă parte. Gândurile sunt ca păsările care zboară repede din cuib și abia de mai au vreme să stea pe ouă. Așa sunt și unele inimi, Pradă oricărei împrejureri, fie ea cât de neînsemnată. Sfinții au rămas neturburați chiar în a lumii, în timp ce alții, nici când sunt singuri, nu pot să stăruiască în rugăciune. Dragul meu, cum te găsește Domnul Isus în clipa aceasta? Veghezi împreună cu el sau cu cine? Cine veghează împreună cu Domnul Isus? lucrează împreună cu el. Cum e lucrarea lui? Să nu-ți închipui că el face lucrare sectară întărind o grupare religioasă și derămând pe alta și nici nu înalță pe vreun om în vreo treaptă ierarhică. Nu." El, Domnul Isus îndeamnă pe orice om la lepădare de sine și la purtarea crucii. În continuare, iubiți ascultători, dăm citire versetului 41, în care Domnul Isus continuă să le spună ucenicilor aceste cuvinte. Vegheați și rugați-vă ca nu cumva să cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Cât de importantă este deci vegherea dacă Domnul Isus o pune chiar înaintea rugăciunii? El spune aici, vegheați și rugați-vă, nu spune rugați-vă și vegheați. Căci la ce-ți folosește munca neîntreruptă de ani de zile pentru strângerea unei mari averi când printr-o clipă de nevegere o poți pierde? La ce-ți folosește truda duhovnicească pentru a-ți agaunisi o mare avere spirituală, adică cunoștințe, posturi, jertfe, etc., dacă nu veghezi zi și noapte, pentru ca să nu ți le fure hoțul cel mare, adică diavolul? În Neemia capitolul 4, versetul 9 scrie așa, Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Vedeți, nu se poate veghea în abstract, ci trebuie să pui strajă cu concepcineri precise, cu ore și răspunderi ca la cazarmă. O strajă când te culci, ca să nu te lași fura de gânduri și visuri vrăjmașe. o strajă la începutul convorbirilor, ca să nu spui ce nu trebuie. O strajă la serviciu, ca să ai o purtare luminoasă, o strajă la mânie ca să nu răstoși, să nu rostești sentințe primejdioase sau să iei hotărâri nebunești. O strajă trebuie să o pui la ochi, ca să nu privească în altă parte, afară de ținta lui Hristos și așa mai departe. Dragii mei, trebuie să vegem zi și noapte, căci zi și noapte suntem primejduiți de satana. Nevegherea sau somnolența ne face să pierdem trei lucruri principale și anume, gânduri bine gândite, Vorbe bine spuse și al treilea lucruri bine făcute. Spune spântul Isaac Sirul, dacă îți vei aduce aminte totdeauna de slăbiciunea ta, atunci niciodată nu vei călca hotarul vegherii. Așadar, vegheați și rugați-vă. Nici vegherea fără rugăciune nu are valoare, dar nici rugăciunea fără veghere nu are putere. Oamenii de pe vremea lui Neemia s-au rugat lui Dumnezeu, dar au pus și strajă. Dumnezeu păzește cetatea vieții noastre numai când și noi veghem asupra ei, adică făcându-ne partea noastră în lucrarea mântuirii. Îmi aduc aminte cu ani în urmă, conduceam mașina și aveam în dreapta mea pe un om tare fricos de accidente acesta am tot atrăgea atenția la tot momentul, ai depășit viteza la care eu îi răspundeam că ne păzește Dumnezeu. Atunci s-a uitat în în ochii mei și mi-a spus aceste cuvinte foarte mari. Dumnezeu păzește pe cine se păzește. Adică, dacă tu mergi în limitele legale, atunci Dumnezeu se angajează să te păzească. Căci, vedeți dumneavoastră, noi avem îngeri păzitori, mulțumim lui Dumnezeu, dar îngerul Călătorește cu viteza legală pentru că el respectă legile, ori dacă tu mergi cu viteză mai mare, atunci mergi singur pe răspunderea ta. Richard Von Brand spune că cel de dat râsului, jocului și plăcerii pierde vegherea. Vegheați dar și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Mulți își pregătesc singur ispita și cad apoi în ea. Când dorești un dar de la Dumnezeu și spui trebuie să-l am acum, nu mă scol de pe genunchi până nu-l am, aceasta înseamnă că în cămăruța ta unde vrei să fii liniștit și să ai o întâlnire cu Domnul, ai o întâlnire de fapt cu dușmanul care este eu tău. eu tău care vrea și cere. Și dacă nu primești, cazi într-o adâncă tristețe din care diavolul trage un mare folos. Când te faci pe tine centrul vieții, te străpungi cu multe dureri. Vegheați, dar și rugați-vă, spune Mântuitorul, ca să nu cădeți în ispită. Una este să fii ispitit, și alta este să cazi în ispită. Fericitul Augustin spunea că treaba diavolului e să șoptească, treaba noastră e să nu ascultăm. Ispita în sine nu e un păcat și nu are nicio putere asupra cuiva. Dacă acela nu da atenție, dar în clipa când te oprești din mers și discuți cu ispita, te-a și biruit. Să nu stăm de vorbă cu ispita nici chiar atunci când suntem siguri de biruință. Cine alergă cu adevărat spre țintă nu poate fi prins de ispita. Oricât de tare ar striga ispita, nu ne poate opri din drum. Și diavolul și ispita sunt slabi dacă nu ne oprim din alergare. Puterea lor stă numai în oprirea și în nevegherea noastră. Știți că zeul Apollo a ucis pe uriașul Argur, cel cu o sută de ochi, numai după ce mai întâi, prin muzică, l-a făcut să închidă pe toți. Tot așa și diavolul ne face să dormim ca să ne biruiască, dar rugați-vă, ne învață Domnul, folosiți genunchii în lupta contra păcatelor. Să fii conștient când te rogi, când cânti, când vorbești, că nu rostești numai cu gura cuvinte, fără contribuția Duhului a rațiunii. Duhul este în adevăr plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă, spune Domnul Isus. Sfântul Ambrozie spune așa, Duhul este cel ce te conduce, urmează-i lui, să nu te zăpăcească farmecele cărnii, nu credi pe tine însuți. Dragii mei, omul este dublu, duh și carne, cum spune un proverb german, fiecare are cămașa de carne de om. În carne vin cele mai multe căderi, pentru că ea este mai slabă. Adevărat spune și Sfântul Grigorie de Nazianz, trup dușman incurabil, plin de bunăvoință și veșnic în luptă, fiară ce te guduri amarnic, foc ce îngheață, suflete, Cine te-a pus purtător de cadavru și te-a legat de ale vieții oribile lanțuri? Cum tu, spirit, ai pus spiritul la un loc cu materia grasă, inteligența cu carnea, ce e ca fulgul cu ce e ca piatra? Acestea se luptă între ele cu vrăjmășie. Citatul acesta este luat din lucrarea despre natura omenească. Da, este adevărat, omul are natură dublă, ca și microobiectele, și de particule, și de unde. Duhul, rațiunea, vrea să fie bine, dar carnea, firea veche, își are nevoile ei și se luptă împotriva Duhului. Să fii totdeauna de partea Duhului, a rațiunii, chiar dacă ar fi să se nimicească carnea. Numai Duhul prinde adevărul. Ispita este atunci când cazi în partea cealaltă, unde nu se află adevărul. Dacă elefantul spirit, spune o veche carte indiană, este complet legat de funia vegherii, atunci orice pericol dispare și orice bine este cu putință. Trebuie ca spiritul meu să fie bine supravegheat, bine păzit. Fără practicarea supravegherii spiritului, ce importanță au toate celelalte? Și o altă carte, tot indiană, spune... Acela care dorește să păzească disciplina, trebuie să-și păzească spiritul. Este imposibilă păzirea disciplinei pentru acela care nu ține sub control spiritul nestatornic. Așadar, iubiții mei, carnea este neputincioasă când Duhul nu-i trează. Când Duhul i-a dormit, toate pornirile firești ies din vizuinile lor ca niște fiare flămânde și se reped în toate părțile făcând prăpăd. Duhul treaz face carnea puternică și în stare de a purta luptele Domnului. Vegherea păstrează comorile duhovnicești și asigură biruința în lupta credinței. Ferice de ostașul lui Hristos care nu uită vegherea.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 făcând să se frângă rezistența satanei, așa cum sub loviturile repetate de ciocan se frânge fierul și se sfarmă piatra. Stăruința în rugăciune este una din laturile principale în viața duhovnicească. Luther spunea cu evlavie caldă rugăciuni pe care le știa pe de rost și ducea psaltirea cu el drept carte de rugăcini. Și Domnul Iisus s-a rugat din psaltire. Tudor Popescu scria foarte frumos despre rugăciune gândurile acestea. Lupta în rugăciune nu trebuie să fie lupta noastră cu Dumnezeu, ci lupta lui Dumnezeu cu noi ca să ne aducă la cunoașterea voii lui și să facă să ne plăcăm în fața voii sale. Iată acum câteva maxime notate pe prima pagină a Bibliei a unui credincios. 1. roagă gândește-te. Vorbește cu oameni înțelepți, dar nu lua hotărârile lor ca definitive. 2. Ține seama de înclinația propriei tale voinți, dar nu te speria prea mult de ea. 3. Dumnezeu nu zădărnicește fără rost natura omului și gusturile lui. Este o greșeală să crezi că voia lui nu-i decât un șir de neplăceri. 4. Fă deocamdată lucruri care l-ai în față, căci împlinirea voiei lui Dumnezeu în lucrurile mici este cea mai bună pregătire pentru a ajunge să o cunoști în lucrurile mari. Domnul Isus deci s-a rugat tatălui ca să-l izbăvească de la moarte și nu lui caiafa care l-avea în mână. Să învățăm și noi să mergem cu cererile noastre la Dumnezeu Tatăl nostru, nu la vrăjmașii care ne urmăresc și țintesc asupra noastră cu săgeți de moarte. Crucea trebuie să o răbdăm în liniște, dar nu să o căutăm. Așa a făcut Domnul Iisus. El nu s-a dus la Caiafa să-i ceară crucea, ci Caiafa a venit, l-a prins și a pus-o pe umeri. Cel liniștit a rămas el sub această uriașă povară și n-a căutat să scape cu orice preț de ea, ci a dus cererea înaintea tatălui și a spus, «Facă-se voia ta!» Aceasta este rugăciunea desăvârșită și starea cea mai potrivită a celui credincios. cât de grea n-ar fi crucea, să spunem totdeauna din toată inima, «Doamne, facă-se voia ta! Tu știi mai bine ce îmi trebuie!» Se spune despre un tânăr misionar american că a simțit în el chemarea de a lucra pe una din insulele Sandwich, unde fusesele proșii din toate celelalte insule. Mult timp, tânărul misionar a lucrat acolo cu multă binecuvântare. În cele din urmă însă a luat și el această boală grozavă. Ah, nu mai pot să mă întorc la Honolulu, scria el acasă, fiindcă lepra s-a arătat pe corpul meu. Aștept să fiu un curând cu totul desfigurat, dar mă simt liniștit, supus și fericit în mijlocul turmei mele. Cel puternic știe de ce am nevoie pentru sfințirea mea și în această încredințare spun din toată inima mea și în fiecare zi, Doamne, facă-se voia Ta! Dragii mei, dorința lui Dumnezeu este ca noi să-i cunoaștem voia. Dar cum putem să ajungem la cunoașterea ei? Numai printr-un singur mijloc, ascultarea. Dacă voiește cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască, spune la Ioan 7 cu 17. Dacă suntem cinstiți în rugăciunea noastră când spunem, facă-se voia ta, înseamnă că suntem gata să împlinim această rugăciune dar prea adesea se întâmplă că ne făurim planurile noastre de viață și apoi cerem lui Dumnezeu să ne ajute să le împlinim. Culmea la care se poate ridica un suflet omenesc este aceea de a fi în stare să spune în mod sincer Doamne, facă-se voia Ta! Și uite ce trebuie să mai știm! În afara voiei lui Dumnezeu sunt certuri, dezbinări, poveri ce nu pot fi purtate, toate păcatele, și toate nenorocirile. A te pleca supus în fața voii lui Dumnezeu, când această voie înseamnă o suferință grea, iată izvorul păcii și al mângâierii celui credincios. Dar să înțelegem bine, aceasta nu se învață decât în școala Domnului Isus. Lecția aceasta nu este ușoară și cere timp, dar este din cele mai folositoare singura folositoare. Suflet credincios. Poate că ești pe patul de suferință, de unde nu mai este nădejde de ridicare, poate ești apăsat sufletește, poate ești în vreo grea nevoie și strântorare. Știi ce? Zi și tu ca Mântuitorul, Tată, facă-se voia ta. Aceasta este cea mai înaltă rugăciune și vei vedea cum coboară peste tine și peste ființa ta liniștea lui. Domnul să-ți ajute! Amin. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, ajutându-ne pe toți să spunem în toate împrejurările vieții, Doamne, voia Ta. Amin.